Bocsárka Besorolása 3x-es osztály A bocsárka Európa, Észak és Dél-Amerika lábvidékeinek lakója. Ha mozdulatlan, könnyen összetéveszthető egy fa darabbal, de ha közelebbről megszemléljük, észrevehetjük uszonyszerű tappancsait és éles fogait. A bocsárka csúszva, kígyózva közlekedik a mocsárban.